Чесно кажучи, думала, що зараз він видасть купу суспільно-політичної інформації, а виявилося, що він так само жив у консервній бляшанці свого маленького життя. Але слухати було цікаво. Я попросила його продовжити, запитавши, що таке пайки. Мені треба було добре підготуватися до завтрашнього дня. О, посміхнувся Мирось, пайки – це набір дефіцитних продуктів, які замовляло керівництво більш-менш пристойних підприємств для своїх робітників. У мене очі лізли на лоба. Хіба в магазинах не було гречки? А майонез? Це ж елементарно, а грошок? Зараз його, мов, багна. Ага, все було дефіцитом. Одяг, косметика, книги – за книгами ми їздили до лісу. Там на вихідні збиралися книгомани. І з землі купували у спекулянтів книги, яких не було у магазинах. А по скверах тинялися зграйки циганів. У них жінки купували тіні і колготки. Веселе було життя, додав він і несподівано увірвав сам себе. Слухай, мала, а навіщо це тобі треба? «Просто цікаво, – сказала я, – я ж була молодшою і не могла знати таких подробиць. Зараз сам не вірю, що таке могло бути. Якби тоді мені хтось сказав... «Що? – перервала його я, почувши те магічне слово. Я кажу, якби мені тоді хтось сказав, що наші люди зможуть вільно подорожувати світом чи заробляти більше призначеного максимуму у 120 ре. Я б, певно, не повірив і здав ту людину в дурку. Еге, – зауважила я, – отже мені доведеться міцно тримати язика за зубами. А тоді ти вже був знайомий з Томочкою? Він посміхнувся. Звісно, ми ж разом вчилися. А чому не одружився? Не знаю, на тебе чекав. Він доїв, витер рот серветкою, вечір закінчився. Я сказала, що певно на деякий час поїду лікуватися від затинання на прохання Олега, адже той пропонує мені роботу на телебаченні. Мирось кивнув і підбився зі стільця. Пішов звичною дорогою до телевізора. Замить, з кімнати долинули позивні останніх новин. Я почала прибирати зі столу з дивним відчуттям, що була уже не тут. Сумка з касетами, білизною і деякими необхідними дрібничками стояла під вішалкою. Вранці варто укинути до неї пачку гречки і пакетик майонезу, подумала я. Четверте червня. Ніч. Часом їй здавалося, що вона дійсно живе не тут. Не у цій квартирі, не у цьому місті, і навіть не у цій країні, яку любила до спазмів у горлі і не збиралася полишати. Але все одно не тут. А де – не могла визначити напевно. Часом бачила себе у незвичайних обставинах, ніби йде по залитому медовим світлом Майдані, з усіх боків оточеному кам'яними, вирізбленими у скелях будинками – на ній яскраво-зелена спідниця і біла блузка із широкими рукавами. На шиї низка червоних лишень. У голові музика, під яку пружно ступають ноги у плетених сандаліях. Місто маленьке, швидше за все селище. Вона виходить за його межі і бачить безмежний зелено-синій простір. Широке поле, за яким тихо Дихає океан. На його березі височить вежа. Вона стоїть тут кілька сторіч і притягує до себе, наче магніт, самотня закоркована вежа. Що криється за її високими мурами? Цей пейзаж був таким чітким і реальним, що де б вона не була, скрізь його шукала те селище посеред скель, той зелено-синій простір, і тут тривожну. Зачинену з усіх боків вежу. Але де шукати ту вежу і той пейзаж, що приходив у снах, вона не знала. І кожного разу, коли у своїх маріннях вона наближалася до омріяного об'єкту, її охоплювала невимовна туга, і вона прокидалася так нічого і не дізнавшись.